Aprilie spulberat Pista 4 Capitolul al treilea Din toate cele patru colțuri ale Principatului, veneau oamenii la înmormântarea Doamnei mame și a Doruntinei. A fost clar încă de la început că ceremonia va fi unul dintre evenimentele acelea care, urmând unor întâmplări misterioase, erau necesare când și când la intervale regulate pentru a-i strânge pe toți în jurul lor. Adevărul e că atenția generală fusese atrasă cu câteva zile în urmă încă din momentul în care s-a aflat de întoarcerea Doruntinei, dar înmormântarea făcea publice, ca să spunem așa, toate discuțiile sau gândurile iscate între pereții caselor sau în mințile oamenilor. Acum toate acestea căpătau consistență și se materializau în șirul nesfârșit de oameni ce se îndreptau pe catări, în trăsuri sau pe jos către centrul administrativ al ținutului. În mormântarea avea loc duminică. Trupurile neînsuflețite fusese răscoase în salonul cel mare al casei, de multă vreme pustiu de la moartea băieților. Sub lumina lumânărilor vechiul blazon al familiei, armele și icoanele de pe pereți, ca și chipurile moartelor, păreau poleite în argint. În jurul sicrielor impunătoare de bronz, bătrâna doamnă lăsase prin testament o sumă mare de bani pentru propriei înmormântare mormântare, șezând pe taburete de lemn cu încrustații cele patru bocitoare, dirigeau jelania femeilor. La 20 de ore de la moarte, în jurul sicrielor de bronz, bogetele erau mai potolite, dar mai apăsătoare. Din când în când, după obicei, boșitoarele își strigau jalea într-o tânguială ritmată. Ba una, ba alta, ba toate patru împreună recreau fragmente din neobișnuita întâmplare. Cu glas tremurător, una dintre bocitoare amintea de nunta Dorontinei și de plecarea ei în depărtări. O alta, cu o voce și mai scârțietoare, îi plângea pe cei nouă fi, care imediat după nuntă murii seara în luptă cu invadatorii ciumați. A treia, început să deplângă doliul bătrânei mame, rămasă singură pe pământ. Constantine, fiul meu, unde-i jurământul tău să-mi aduci pe doruntina să văd iar în ochi lumina? De demult mi-ai jurat și se vede că ai uitat. Jelea cea de-a de patra bocitoare, blestemul mamei la capul fiului că-și călcase jurământul Apoi prima bocitoare te plânse, ridicarea din a feciorului blestemat și goana sa prin noapte către soră sa ce cu tine, frate bun? Hai că are și am să-ți spun stai o leacă să mă schimb, plângea bocitoarea Hai așa, că nu avem timp Răspundea cea de-a treia cu vorbele mortului. Apoi, prima și a patra bocitoare povestiră întrerupându-se una pe alta despre călătoria sorei și fratelui pe același cal. A, a treia jeli sosirea celor doi acasă și întoarcerea lui Constantin în groapă. Cea de-a patra încheie povestea cu vorbele doruntinei din fața porții și răspunsul mamei dinăuntru. După terminarea gelaniei, comune, bocitoarele tăcură o vreme pentru a-și mai trage sufletul după care începură din nou. Cuvintele cu care își însoțeau bocetul erau mereu altele. O parte din versuri se repetau, o altă parte erau însă modificate sau schimbate complet pentru a fi înlocuite cu altele noi. În timpul bocitului, femeile treceau rapid peste partea din bochet asupra căreia, stăruiseră mai mult înainte sau din contră, insistau asupra părții pe care o expediaseră sau chiar o săriseră în gelania anterioară. Astfel se întâmpla ca la un moment dat să insiste asupra declanșării evenimentelor vremii în care familia Vranai trăia fericită, apoi asupra îndoierilor legate de căsătorie atât de îndepărtată a Doruntinei și promisiunii lui Constantin că o va aduce pe soră sa ori de câte ori va fi nevoie de ea. În gelania următoare, toate acestea erau parcurse rapid și bocitoarele insistau mai mult asupra sinistrei călătorii, pe cal redând discuția dintre viu și mort. În ceasurile ce urmară, Partea aceasta era comprimată și se dădeau în schimb alte amănunte, ca de exemplu întâlnirea dintre Doruntina și Constantin cel Mort, se descriau dansurile în satul Doruntine, era sărbătoare și cuvintele fratelui adresate fetelor din sat că erau nespus de frumoase, dar că frumusețea lor îl lasă rece. Oamenii lui Stresi, trimiși anume de el, notau bocetul cuvânt cu cuvânt și expediau imediat însemnările. Stând lângă fereastra prin care pătrundea vântul rece din nord, Stresi privea absent paginile, apoi lua pana și începea să sublinieze cuvinte și rânduri întregi. Putem noi să ne spargem capul zi și noapte cu deslegarea enigmei, îi spuse ajutorului său. Bocitoarele își fac liniștite treaba. Așa e," răspunse celălalt. Ele nici măcar nu se îndoiesc că mortul a ieșit din groapă. Sub ochii noștri se naște o legendă," zise Stresi, întinzându-i o pagină plină cu sublinieri. Uită-te la asta!" Până alaltă, ieri bocetul n-avea nimic neobișnuit. Aseară însă și mai ales azi a căpătat forma unei autentice legende. Ajutorul privi o vreme paginile pline cu versuri, cu sublinieri și cu scurte note pe margine. Ici colo, stresii pusese semne de mirare și de întrebare. Și totuși poate să iasă ceva și de aici, spuse și zâmbit timid. Categoric, oamenii continuau să vină pentru înmormântare, cunoscuți și necunoscuți, din toate părțile. Sosiră prieteni vechi de familie, numeroase rubedenii, nobili și oficialități, membrii ai familiei princiare, reprezentanței clerului. Veniră de asemenea nobili din comitetele și principatele învecinate, unele mai apropiate, altele mai îndepărtate. Contele Topia, vechi prieteni al doamnei mame, aflat în imposibilitate de a veni pe motiv de boală sau fiind în relații reci cu prințul, nu se știa precis, îi trimisese pe unul din moștenitori. După cum se stabilise în mormântarea, a avut loc în dimineața zilei de duminică. Datorită îngustimii drumului cortegiul nesfârșit, înaintea a nevoie către biserică. O parte dintre cei prezenți fură obligați să sară șanțul și să meargă pe câmp. Mulți dintre ei participaseră la nunta Doruntinei și bătăile rare de clopot le aminteau și mai bine. Era același drum de la casa Avranai la biserică și același clopot doar bătăile lui sunau altfel. Și mulțimea nuntașilor se asemâna cu cea de azi și la fel ca astăzi mulți dintre ei trecuseră șanțul pentru că nu aveau loc pe drum. Între și în mormântarea Doruntinei fusese moartea celor nouă frați, dar aceasta asemănase unui coșmar pe care și-l aminteau cu toții tulbure. Coșmarul ținuse două săptămâni. Șirul nenorocirilor părea a nu se mai sfârși. Ai fi putut crede că moartea n-avea să fie mulțumită decât lundui pe toți cei din neamul Vranai. Și chiar așa se și întâmplase. La început fusese aduși doi dintre fiii morți pe câmpul de luptă. Doi morți într-o zi și se părea că moartea fusese nemiloasă cu casa Vranai, fără să bănuiască nimeni ce avea să urmeze, pentru că nimănui nu-i trecu prin cap că alți doi frați, aduși răniți pe seară, vor muri peste trei zile. Rănile nu fusese răgrele, celor ai casei li se păruseră a fi superficiale în comparație cu plăgile mortale ale primilor doi. Și când în dimineața celei de a treia zile îi găsiră morți, în casa îndoliată la oaltă cu noul doliu, cel făcea și mai obsedant pe cel vechi, să instală și stărui o durere cruntă, un soi de căință de regret față de indiferența cu care fusese rătratați cei doi răniți pentru abandonarea lor, în realitate nu-i abandonase nimeni, deși așa li se păruse atunci după ce aceștia muriseră. Toți păreau nebun de durere. Bătrâna, mamă, frații ceilalți, proaspetele văduve, își aminteau rănile lor, care, acum, păreau gigantice, regretau că nu-i îngrijiseră destul, ba chiar deloc se simțeau cu toții vinovați. Moartea răniților îi lovise teribil, deoarece li se părea că se jucaseră cu viețile lor, că le lăsaseră să le zboare printre degete. Și abia după câteva zile, când moartea se reîntoarse în casa lor cu pași încă și mai apăsați și îi luă pe cei cinci frați care mai rămăseseră, bătrâna mamă și nurorile își pierduseră complet capul. Se spunea că nici Dumnezeu nu trăsnește de două ori în același loc. Doliul însă lovise casa Vranai ca niciunde pe lume. Doar atunci s-a aflat că albanezii înfruntaseră o oștire ciumată și că soarta răniților și a majorității supraviețuitorilor avea să fie asemănătoare. Peste trei săptămâni casa falnică a familiei Vranai, cândva fericită și zgomotoasă, se transformă într-un sălaș de umbre. Doar Doruntina, plecată cu puțin timp înainte, nu știa nimic despre nenorocire. Clopotul bisericii bătea într-una de mort, dar printre cei prezenți ar fi fost greu să găsești pe careva, fie și rudă apropiată care să-și amintească precis cum decursese în mormântarea celor nouă frați. Totul se desfășurase atunci ca într-un coșmar. Scoaterea sicrielor din casă, ținuse zece zile la rând, fuseseră încă unii ce uitaseră succesiunea exactă a morților și desigur că după un timp ar fi fost greu de spus care dintre frați căzuse în luptă, care murise atins de molimă și care și de una și de cealaltă. Nuntadorul Tineșe o aminteau însă cu toții în cele mai mici amănunte. Făcea parte dintre evenimentele care, cu cât se îndepărtează în vreme, cu atât mai mult sunt uh, idealizate și asta nu pentru că ar fi în sine memorabile, cât pentru că au darul de a strânge în jurul lor tot ce înseamnă frumusețe pentru că întrupează binele din trecut, care s-a dus și nu mai este. Și apoi a fost prima călătorie a unei localnice cu un mire străin și îndepărtat. Încă, Încă din vremuri imemoriale, depărtarea la care pleca mireasa a fost un fapt apric disputat. Au existat diferite păreri. Pentru și contra, destulă suferință, opoziție, sfadă și drame. Erau unii care susțineau ideea căsătoriilor în cadrul satului sau al familiilor, oameni gata să se sacrifice ca acest obicei străvechi să nu se piardă, tot astfel cum existau alți dornici să-și dea și viața pentru contrariu, pentru ideea că măritișul să se facă la cât mai mare depărtare. Ambele tabere se înfruntaseră îndelung până ce ultima începuse încet încet să câștige teren. Inițial simbolic, peste doi munți, peste patru, peste șapte, până ce s-a evit cazul triunfal al Doruntinei, cuprinzând aproape jumătate de continent. Era normal, deci, ca în vreme ce mulțimea se îndepărta încet către biserică, oamenii să discute, să murmure, să-și reamintească de căsătoria Doruntinei, de îndoielile mamei și ale fraților ce se opuseseră unui asemenea măritiș, de stăruința lui Constantin, în sprijinul căsătoriei și de jurământul făcut de acesta mai căsi. Dacă Doruntina însăși Vroia să nu sau nu să se căsătorească, nu se știu, se precis. Mai frumoasă ca niciodată, printre frați și rubedenii, plânsă ca orice mireasă complet tulburată, ea aparținea deja mai mult orizontului decât alor săi. Toate acestea erau rememorate acum în timp ce cortegiul parcurgea drumul pe care nunta și îl făcuseră atunci. Și tot așa cum un serviciu de cristal strălucește mai deplin pe un fond de catifea neagră, tot astfel căsătoria Doruntinei părea mai minunată pe fundalul doiului de acum. Oamenilor le era greu să se gândească la una fără cealaltă și asta cu atât mai mult cu cât Doruntina părea după spusa celor din jur, la fel de frumoasă în sicriu ca și pe calul de nuntă. Frumoasă în van șoșoteau unii, frumoasă pentru nimeni, frumoasă pentru pământ. Alții, vorbind și mai încet ca primii, comentau întoarcerea ei misterioasă repetând lucruri auzite sau contrariul lor. Se spune că stresi se ocupă de dezlegarea enigmei, zicea Careva personal, prințul l-a însărcinat cu descoperirea firelor misterului. Nu-i niciun mister, ascultă pe mine, îl întrerupse cel de alături. Ea a venit ca să întregească șirul morților. Asta e tot. Dar cum? În ce fel? Cum? Nu se va afla niciodată. Se spune că noaptea unul dintre frații ei s-ar fi ridicat din mormânt ca să o aducă. Așa am auzit și eu. Este chiar sinistru. Dar mai sunt și alții care spun că... Știu, știu, am auzit și eu mai bine. Lasă, e păgat să vorbim așa, mai cu seamă azi la înmormântare. Ai dreptate. Și oamenii căzând tacit de acord își întrerupeau discuția ca peste câteva zile sau poate chiar de a doua zi după ce moartele aveau să fie îngropate, când toți ei fi vor ceva mai liniștiți, să vorbească iar despre asta poate mai mult și cu mai multă râvnă. În realitate, lucrurile chiar așa s-au și petrecut. Imediat după înmormântare, atunci când s-ar fi părut că povestea se sfârșise oarecum, s-a pornit o agitație uriașă, cum rar se ține minte să mai fi fost. Ea s-a răspândit valuri-valuri în satele din jur și de aici mai departe, în zonele periferice ale Principatului, a trecut apoi hotarele și a cuprins comitatele și principatele vecine. S-ar fi părut că participanții la înmormântare plecând au luat cu sine diferite variante ale întâmplării și le-au trimis care încotro. Circulând din gură în gură, se înțelege că povestea strângea în jurul nenumărate simțăminte omenești din cele pe care nimeni nu le face publice, ci așteaptă o asemenea ocazie pentru a le proclama indirect. Și cu cât ajungea mai departe, cu atât mai de sine stătătoare devenea povestea și cu atât mai de nerecunoscut asemenea unui nor călător, deși în esență rămânea aceeași. un mor se ridicase din mormânt pentru a și ține făgăduia la făcută mamei că-i va aduce fiica măritată departe atunci când bătrâna va avea nevoie de ea. Nu se împlinise săptămâna de la înmormântarea celor două femei, când Stresi fu convocat de urgență la mănăstirea cu trei cruci, unde îl aștepta Arhiepiscopul Principatului, sosit aici special pentru o chestiune importantă. Special pentru o chestiune importantă, repetă de două-trei ori Stresi, în vreme ce străbătea călare câmpul. Ce trebuie să aibă oare el cu Arhiepiscopul? Acesta e și ar ar de tot în lume și apoi chiar dacă ar fi avut într-adevăr treabă cu stresii, s-ar fi putut adresa pentru aceasta mai marilor căpitanului sau l-ar fi putut convoca la reședința episcopală din capitala principatului fără a trebui să facă drumul până la mănăstire. Poate că e vorba de o neînțelegere, își spuse stresii, o încurcătură datorată slujbașilor sau curierilor. La urma urmei, n-avea de ce să se enerveze dinainte. Peste câmpul amorțit sufla un vânt rece de toamnă, de o parte și de alta a drumului, în depărtare căpițele de fân păreau că apar și dispar misterios. Stresi își ridică gulerul pelerinei. Dar dacă o fi vorba despre Doruntina, se întrebă, dar în aceeași clipă își spuse prosti, Ce treabă să aibă arhiepiscopul cu ea? Oare puține probleme are el acolo la reședință, mai ales acum când disputa dintre biserica catolică, romană și cea ortodoxă bizantină ajunsese în principatele albaneze la culme? Cu câțiva ani în urmă, când fusese răprecizate oarecum zonele de influență ale catolicismului și ale ortodoxismului, iar principatul lor rămăsese sub tutela bisericii bizantine, stresii își spusese că neînțelegerile întelungate aveau să se curme. Nu fusese însă deloc așa. Ambele biserici reîncepuseră lupta pentru a-și smulge una alteia pe prinți și conții albanezi. Din rapoartele regulate pe care le primea de la hanuri și punctele de frontieră, Stresi aflase că în ultima vreme agitația misionarilor catolici prin principate se întățise. Poate că pentru asta venise arhiepiscopul, deși problema n-avea nicio legătură cu Stresi. Nu el dădea vizele de intrare? Nu, gândi Stresi. Asta nu mă privește pe mine. Trebuie să fie altceva. Dar, în fond, de ce să-și bată capul? Avea să ajungă acolo și să afle despre ce era vorba. Nici nu merita să se necăjească. Probabil că nu era decât un fleac. Arhiepiscopul venise pentru altceva, poate în inspecție de pildă și cu ocazia asta, întâmplător s-ar fi putut ivi ceva care să necesite prezența lui Stresi. Răspândirea vrăjitoriei, de exemplu, era adesea pentru biserică, o problemă și avea o tangență comună munca lui Stresi. Da, da, putea fi ceva asemănător, își spuse el, simțind că logica i se împotmolise într-un punct. Vrăjitorie, ridicarea mortului din mormânt de la una la alta, nu era decât un pas Ah, nu! Aproape că urlă, venirea arhiepiscopului n-are nicio legătură cu Doruntina și, înțepând burta calului pintenii, porni mai repede. Era într-adevăr frig, undeva spre dreapta se iviră casele unui cătun care se pierdură apoi în zare. Șirele de paie rămâneau și ele, una după alta, în urmă. Mănăstirea cu trei cruci era încă departe. Pe drumul cei mai rămăsese de făcut, stresii, nu se gândi la altceva decât tot la cele de, până atunci, doar că le rânduie altfel. Câteodată își spunea, minciuni, prostii, e imposibil să fie așa și chiar în câteva rânduri hotărât să nu se mai gândească la asta, totuși până la stire nu se gândi decât la motivul pentru care îl chemase arhiepiscopul. Atât de aproape îl vedea pentru întâia oară fără veșmântul ceremonial cu care îl văzuse în biserica din capitala Principatului, arhiepiscopul părea un om sfios și slab, copiele atât de albă și de transparentă, încât aveai impresia că, fără prea mare efort, ai fi putut vedea ce se întâmplă în trupul acela aproape străveziu. Dar de îndată ce-l auzi vorbind, stresii își schimbă imperesia. Vocea prelatului... N-avea nimic comun cu trupul, din potrivă, părea să aparțină veșmântului ceremonial, mitrei și cădelniței la care poate n-ar fi renunțat pe moment dacă nu le-ar fi suplinit cu glasul acela neobișnuit de puternic. Arhiepiscopul intră direct în subiect. Îi spuse lui Stresica aflase despre chipurile ridicarea cuiva din mormânt în urmă cu două săptămâni în partea aceea a principatului. Stresi respiră zgomotos. Iată deci despre ce era vorba, își zise. Dintre toate supozițiile sale se adevărea cea mai incredibilă. Cele întâmplate urmase, arhiepiscopul, erau dăunătoare, mai mult dăunătoare și mai inacceptabile decât s-ar fi putut imagina. Ridica apoi glasul, doar ușuraticii puteau trata superficial aceste întâmplări. Stresii simți cum sângele îi urcă în cap și încercă să spună că nimeni nu l-ar fi putut acuza că luase lucrurile ușor, că din contră anunțase imediat cancelaria prințului și că făcuse tot ce-i în putință pentru a-i clarifica enigma, dar arhepiscopul, ca și când i-ar fi citit gândurile, continuă. Am fost încunoștințat încă de la început despre întâmplare și am dat poruncile cuvenite pentru a curma zvonurile, totuși trebuie să spun că n-aș fi crezut vreodată că acestea se vor răspândi cu asemenea iuțeală. Da, zvonurile s-au răspândit mai repede decât se aștepta, vorbi pentru întâi oară stresii. Câtă vreme arhiepiscopul însuși era de acord că nu prevăzuse urmările evenimentului, Stresi considera inutil să se mai apere. Am întreprins această călătorie obositoare tocmai pentru a cerceta proporțiile răului, urmă arhiepiscopul. Și din nenorocire am aflat că ecoul faptelor e catastrofal. Stresii aprobă din cap. Pentru nimic altceva nu m-aș fi urnit pe o asemenea vreme, continuă arhiepiscopul, fără al slăbi din ochi pe stresii. Pricepi acum câtă importanță acordă Sfânta Biserică întâmplării acesteia? Da, sfinte, zise stresii, spuneți-mi ce trebuie să fac. Arhiepiscopul, care socotise că întrebarea aceasta avea să fie pusă mai târziu, rămase tăcut pentru câteva clipe ca pentru a-și înghiți vorbele ce nu apucase să le mai spună. Stresi a avut impresia că celălalt se enervează. Povestea să fie lichidată, spuse arhiepiscopul, pe un ton potolit, adică să fie lichidată partea ei inutilă, cea neadevărată și potrivnică credinței. Înțelegi, căpitane? Să fie combătută în vierea omului, să fie blamată, demascată, ca scorneală, contra carată cu orice mișloace. V-am înțeles, preasfinte. E greu? Bineînțeles, zise stresii. Pot interzice unui om să flecărească, dar cum să o curăm o asemenea agitație? Este peste puterile mele, prea Sfinte. Ochii arhiepiscopului fură străbătuți de o luminiță rece. Bocitoarelor nu le pot interzice să jelească, urma stresii, iar agitația? Pe bocitoare să le determin să înceteze singure, îl întrerupse celălalt, iar agitației să-i schimbi cursul. Cum? întrebă liniștit stresii. Cei doi se priviră îndelung în ochi. Capitanen, spuse în cele din urmă arhiepiscopul, chiar ești convins că mortul s-a ridicat din groapă? Nu prea sfinte. Stresi a avut impresia că celălalt răsuflă ușurat. Cum poate să creadă că aș fi atât de tâmpit încât să cred o asemenea gogomânie? Se întrebă singur. Atunci, ești de părere că altcineva a adus-o pe tânăra aceea? Fără îndoială prea sfinte. Dovedește-o prin urmare, zise arhiepiscopul, și bocitoarele își vor întrerupe singure bocetul, iar agitația se va potoli de la sine. M-am străduit prea sfinte, mărturisi stresii. Am făcut tot posibilul. Fără niciun rezultat? Aproape. Sunt destui cei care nu cred în învierea mortului, puțin cei drept în comparație cu ceilalți. Fă atunci ca cei puțini să devină cei mulți. Am făcut tot ce-am putut, prea sfinte. Trebuie insistat, căpitane, și asta se poate rezolva într-un singur fel, prinzându-l pe cel care a adus-o pe tânără, înșelătorul, ibofnicul sau aventurierul. Să se cerceteze cu stăruință insistent, pretutindeni. Să se răstoarne totul cu susun jos, până ce va fi prins. Și dacă nu veți da de el, să-l inventați. Să-l inventăm, se săgetară unul pe altul cu privirea. Deci, oricum, enigma trebuie deslegată, spuse arhiepiscopul și își lăsă primul privirea în jos. Multe lucruri par la început imposibile și totuși apoi se urnesc. Glasul arhiepiscopului își pierduse tonul de la început. Voi face tot posibilul sfinte, promise stresii. Între ei se instală o tăcere chinuitoare, o asemenea tăcere din fața căreia ai ades impresia că nu te poți ascunde. Arhiepiscopul își plecase gânditor capul. Când început din nou să vorbească, vocea îi era din nou schimbată, încât stresii trei fără să vrea. Era vocea pornită din înfățișarea aceea blândă, o voce moale inspirând încredere, o voce potrivită cu trupul. Ascultă, căpitane, zise arhiepiscopul, hai să vorbim deschis." Înainte de a continua, inspiră profund. Hai să vorbim deschis. Cred că știi ce importanță se dă acolo sus unor asemenea întâmplări." Cei de la Constantinopol te pot ierta pentru orice, dar în chestiuni ce au de-a face cu principiile de bază ale Sfintei Biserici nu există iertare. Am văzut împărați masacrați tărâți prin hipodrom cu ochii scoși și limba tăiată, numai și numai pentru că îndrăsniseră să creadă că ar putea schimba ceva în Sfintele Percepte. Poate că-ți amintești acum doi ani, după o dispută aprinsă asupra sexului îngerilor, a fost cât pe ce să înceapă un război civil în capitală. Stresii își amintea ceva, deși nu dăduse niciodată importanță acestor sminteli ce răbufneau din când în când în capitala Imperiului. Mai ales acum, continuă arhiepiscopul, când disputele dintre biserica noastră și cea catolică au atins apogeul. Acum, pentru un asemenea lucru, îți pierzi scapul. Pricep căpitane? Da, făcu stres sigur, dar vreau să știu dacă vă referiți la întâmplarea despre care abia am vorbit. Bineînțeles, zise arhiepiscopul, Glasul îi redevenea tăios și categoric, bineînțeles că la ea. Stresii îl privea insistent. Se vorbește despre ridicarea cuiva din mormânt, urmă arhiepiscopul, deci despre înviere. Înțelegi ce înseamnă asta, capitane? Ridicarea cuiva din mormânt, repetă Stesi. o scorneală neroadă. Nu e atât de simplu, îl întrerupse arhiepiscopul. E o erezie înfloritoare, o erezie totală." Da," spuse Stresi, într-un fel e chiar așa." Nu într-un fel, ci oricum, ai privi lucrurile aproape că strigă arhiepiscopul." Vocea îi căpătase pe de a rezonanța plină de la început. Își apropie fruntea de cea a lui Stresi, încât acesta, doar cu un efort de voință, reuși să nu se tragă înapoi. Unul singur pe lume. Până astăzi s-a ridicat din mormânt, Iisus Christos, Înțelegi, căpitane, Înțeleg prea sfinte, zise Stresi. Deci, doar el s-a ridicat din moarte pentru a-i împlini menirea. Cine se crede ce stă alt mortul vostru, Constantin, de a încearcă să limite pe Hristos? Ce forță l-ar ridica din lumea de dincolo? Ce mesaj ar avea de transmis omenirii? Ai? Stresii nu știa ce să răspundă. Niciunul, strigă arhiepiscopul, niciunul. Iată de ce toate acestea sunt nebunești și eretice. Sunt o sfidare la adresa Sfintei Biserici și ca orice sfidare trebuie denunțată fără milă. Prelatul tăcu o vreme pentru a-i răgaz lui Stresi să înțeleagă avalanșa aceea de cuvinte. Așadar, ascultă-mă cu atenție, căpitane. Glasul începea să-i se domolească din nou. Dacă nu vom înăbuși această poveste încă din fașe, ea va căpăta proporții și atunci va fi prea târziu. Va fi prea târziu, înțelegi? În după amiaza aceleiași zile, Stresi se întorcea de la mănăstirea cu trei cruci. Calul mergea agale și cu aceiași încetineală, Stresi își amintea fragmente din lunga discuție cu arhiepiscopul. Mâine va trebui să iau de la capăt toată povestea asta," își zise. Adevărul e că niciodată nu o abandonase, ba chiar își eliberase ajutorul de toate celelalte treburi pentru a-i da posibilitatea de a răsfoi în liniște arhiva Doamnei Mame. Totuși, acum când în capitala Principatului erau unii serios preocupați de evenimente, trebuia să ia treaba încă o dată de la început." Să trimită o nouă circulară hanurilor și punctelor de graniță, să promită o recompensă aceluia care îl va ajuta să dea de urma înșelătorului să pornească un om spre boemia pentru a afla ce se spunea pe acolo despre plecarea Doruntinei. Acest ultim gând îl însufleți pentru o vreme. Cum de nu-i se prin cap mai de mult așa ceva? Asta ar fi trebuit să fie una dintre primele acțiuni întreprinse, chiar după aflarea evenimentelor. Nu-i nimic, se consolă singur. Mai am timp. Stresi privi în sus pentru a-și da seama ce oră e, dar cerul tomnatic era acoperit complet de nori. Arbuștii de pe marginea drumului se clătinau când și când, sub pala rece de vânt, dar mișcările lor scoteau și mai mult în evidență pustietatea câmpului. Un singur Isus Hristos e pe lume, repetă stresii în sinea sa cuvintele arhiepiscopului. Și imediat după asta îi trecu prin gând că pe drumul acesta ar fi putut trece și Constantin. Cuvintele arhiepiscopului le adresa mortului fusese răplină de dispreț. Nici Constantin, cât fusese în viață, nu acordase prea multă cinstire preoțimii. Stresi nu-l cunoscuse personal, dar din cercetarea arhivei familiei, ajutorul său îi raportase câteva constatări, preliminare despre el. După cum reieșea din scrisorile bătrânei doamne, Constantin se dovedise în general o fire nebădăioasă. Îi plăceau ideile noi și le însușea cu pasiune, mergând pentru ele până în pânzele albe. Așa se întâmplase și în cazul căsătoriilor. El fusese contracăsătorii căsătoriei între vecini și Pătimaș, cum era chiar exagerat, se arătase gata de a împinge limitele evenimentului până la marginea lumii. După cum se putea deduce din scrisori, Constantin era de părere că legăturile îndepărtate, până atunci privilegiul regilor și prinților trebuiau să devină un lucru obișnuit pentru toți. Căsătoria la distanță dovedea forță și demnitate și el se îndrăjise să susțină că nobilul neam al arberilor avea toate calitățile pentru a suporta proba de părtării și dramele ce puteau lua naștere de aici. Nu numai despre căsătorie, ci și despre multe alte lucruri, Constantin avea propriile sale păreri opuse concepțiilor celorlalți și bătrâna doamnă avusese destule necazuri cu autoritățile din pricina lui. Stresi își amintea câte ceva despre acestea legate mai toate de biserică. În arhivă se aflau acum două scrisori ale unui înalt prelat adresate doamnei mame, în care acesta îi atrăgea atenția bătrânei în legătură cu ideile greșite și vorbele nesocotite spuse de Constantin pe aici și pe acolo la adresa bisericii. Mai erau și altele chiar mai surprinzătoare decât acestea, își asigurase ajutorul său, dar avea să înainteze un raport amănunțit despre ele abia la sfârșitul cercetărilor. Lui Stresi nu-i făcuse cine știe ce impresie această latură a personalității lui Constantin, poate pentru că nici el însuși nu da prea multă considerație pentru biserică. Poziția aceasta era răspândită printre funcționarii principatului și pe bună dreptate. Conflictul străvechi dintre catolicism și ortodoxism slăbise mult poziția bisericii în principatele albaneze. Acestea se aflau chiar pe linia de demarcație a celor două confesiuni și era firesca din diverse motive, în principal politice și economice, să treagă fie de o parte, fie de cealaltă. Acum jumătate dintre ele erau catolice, jumătate ortodoxe, dar situația nu era cristalizată și ambele biserici nu treau speranțe de a-și smulge reciproc zone de influență. Stresi era convins că prințului însuși nu-i prea păsa de religie. Printre aliații săi credincioși se aflau prinți catolici, așa cum printre dușmani erau ortodoxi. Adevărul e că, în urmă, cu numai o jumătate de secol principatul trecuse de la catolicism la ortodoxism, dar mai mari de la și pierduseră speranța într-o răsturnare a situației. Precum în majoritatea slujbașilor, stresi încerca să nu se amestece întreburile bisericii și nu lua niciodată în serios dispozițiile acesteia. Poate că nici nu s-ar fi prezentat la întâlnirea cu arhiepiscopul cu un pretext oarecare dacă în ultima vreme prințul din prudență față de Bizanț n-ar fi emis un important ordin prin care disecerea tuturor funcționarilor principatului să se poarte prevenitor cu reprezentanții bisericii. În circulară se sublinia că interese în alte de stat îi dictau acest fapt pentru care orice împotrivire avea să fie pedepsită stresi, își aminti toate acestea haotic în timp ce privea concentrat întinderea sumbră a câmpiei. Fantoma lui Octombrie o cutre era dintr-o parte întralta. alta. Brusc, Stresi se cutremură. În spatele unui tufiș câțiva pași mai încolo albeau oasele unui cal. Erau coastele și șira spinării. Tigva lipsea. O doamne, făcu stresi trecând mai departe, ar fi putut fi calul lui. Se înfășură strâns în pelerină, încercând să uite cele văzute. Se simțea trist, dar nu suferea. Granițele tristeții se identificau cu întinderea câmpiei, peste care se întrezărea apropierea iernii. De ce te-ai ridicat din pământ? Ce mesaj ai avut de adus? Stresi se miră singur de întrebările acestea, pornite ca niște șoapte din propriei conștiință. Dădu din cap ca pentru a-i veni în fire tocmai el cel ce zâmbise ironic a celora care credeau în asta. sursă se amar. Ce nebunie își spuse și îndemnă calul cu pintenii. O după-amiază mohorâtă suspină, apoi. Amurgea și stresii în boldiar armă-salul, soia la galop. Până să ajungă în sat încercă să-și scoată din cap tot ceea ce avea vreo legătură cu Doruntina. Ajunse în plină noapte, luminițele clipeau slab aici colo, câțiva câini lătrau care mai aproape, care mai departe. În loc să se îndrepte spre casă, Stresi își continuă drumul. Nu știa nici el ce îl îndemnase la asta. Nu peste mult timp ajunse în fața casei doamnei mame. Casa era pustie. Nu se zăreau decât arborii bătrâni care în întuneric păreau și mai înalți. Casa masivă și singuratică îți provoca teamă. Stresis se apropie călare de poarta închisă pe din afară, privi o vreme ferestrele întunecate după care întoarse calul. Dar după câțiva pași trase din nou de dârlogi, se afla chiar printre arbori. Din poartă silueta omenească se zărea totuși, chiar în absența lunii. Noaptea de 11 octombrie fusese într-o câtva asemănătoare, fără lună, dar și fără noi. Exact în acest loc, Doruntina trebuie să se fi despărțită de călărețul necunoscut. Când bătrâna a deschis poarta, el probabil că tocmai se depărta și s-ar fi putut ca mama să-l fi zărit de la fereastră. Aici a fost poate ceva care i-a dat lovitura fatală. Stresii își întoarse calul în loc. Ce descoperire să fi făcut are doamnă în semiobscuritate? Că necunoscutul era fiul ei? Dorontina îi spusese de afară. M-a adus frate meu Constantin. Că din contră nu fusese fiul ei și fata a mințit-o? Poate, dar asta nu justifică șocul. Că doruntina s-a sărutat pentru ultima oară cu necunoscutul în momentul despărțirii în întuneric. Gata, făcut stresii și trăgând energic târlogii, întoarse iar calul. În ultimul moment, îndreptându-se cu o mișcare smucită, asemeni celui ce încercă să-și descopere în noapte urmăritorul, privi încă o dată în urmă spre poarta zăvorâtă.